5. A fürdőmester Báró Eberstein Egbert császári ezredes már napok óta hiába figyelte az eszéki utat. Hiába vált a Bruckenbacher kapitányt a száz arannyal. Az első két nap még megmagyarázta magának a késést, hisz engedélyt adott arra, hogy Bruckenbacher, akinek jelentős része volt a kótyavetyére dobott jószágok összerablásában, Tíz aranyat felhasználjon az eszéken átvett pénzből. De elmúlt a negyedik nap, és se pénz, se kapitány. Futárt küldött tehát az eszéki várparancsnokhoz bizalmas levéllel, amelyben arról kért tájékoztatást, hogy az elmúlt napokban látták-e Brückenbaker Alfonz császári lovas kapitányt valamelyik eszéki vendégfogadóban. A futár másnap délre érkezett vissza. A várparancsnok levelétől nem lett okosabb az ezredes. Bruckenbaker kapitánynak nyomát sem látták eszéken. Az ezredes észszel sem érhette fel, hogy mi történhetett. Egymást üzték fejében a gondolatuk. Egyik pillanatban arra gyanakodott, hogy a hazatérőket rablók támadták meg, a másik pillanatban ádáz erjedve a szélesképű kapitány gyanúsította, hogy megugrott a száz arannyal. De bármit gondolt Eberstein ezredes, a tény tény maradt, elhajtották az állatokat, és a száz arany is elúszott. Már csak csodában reménykedett az ezredes, de csoda Báró Nehem császári autából nagy futára érkezett a hétpecsétes levélben erőteljes szavakkal támadt az ezredesre a Zágrában parancsnokoló altábornagy. Titkos kémjelentésekre hivatkozva megírta, hogy Bruckenbaker Alfonz császári kapitány két dragonyossal együtt Bottyán János Kurusz generális fogságában van. Szigurú parancsot adott arra, hogy az ezredes részletesen jelentse, miként történthetett ez a szégyenletes eset, és ha már megtörtént, miért nem jelentette azonnal neki, a déli részek főparancsnokának? Egyben a hetek óta elmaradt hadisarc azonnali elküldését ismételten megparancsolta. Csak most eszmét fel az ezredes, de hiába idézte ezzelszer is a vetje minden részetét, megfoghatatlan maradt számára, hogy mindez hogyan történhetett meg. A megtörténten azonban nem változtathatott. Hosszadalmas nevében jelentette, hogy milyen körülmények között búcsúzott el a kapitányától, és mély tisztelettel kért halasztást a hadisarc beküldésére, mivel éppen a hadisarcként begyűjtött állatok árának behajtására indult a fogságba esett Bruckenbacher kapitány. A levelet magával vitte a zágrábi futár, de ettől még nem lett pénze Ebelstein ezredesnek. Egyetlen megoldást látott, magához hívott a Dudva gyögyköt kocsmárost, aki a környék leggazdagabb emberének hírében állott. A kocsmáros nagy megtiszteltetésnek vette a báró üzenetét. De olyanná vált az arca, mint havadalmába harapott volna, amikor az ezredes néhány udvarias mondat után feltette a kérdést: Tehát, mennyi pénzt tud kölcsönözni, Dudva úr! Széles karimájú kupetsz kalapját forgatva kerülte az ezredes tekintetét. Nehéz kérdés, ezredes úr. Nagyon nehéz. Nem mintha az ezredes úr aláírása nem volna teljes garancia az én számomra a kölcsönhöz. De sajnos nekem sincs pénzem. Így feszengedt a kocsmáros, amikor a bástya fokon megjelent az ezredesné. Amáliát napok óta kínoszta a derékfájás. Most is alig húzta a lábát, és Veronika erős karjára támaszkodva közeledett. Lehet, hogy ez a látvány adta a gondolatot a kocsmárosnak. Ellenben, mindketten jól járnánk, ha az ezredes úr elfogadná a következő ajánlatomat. Oda lent, siklós és harkány között a földből meleg víz tört fel. Azt mondják, Rendkívüli gyógyhatása van ennek a víznek. Aki megfürdik benne, nem kínozza tovább a csúsz, a köszvény, a derékfájás és egyéb nyavaja. Az ezredesnék kíváncsian át meg a beszélgetők mellett. Dudva úr tisztelettudóan elhallgatott. Valóban hatásos az a víz? kérdezte kíváncsian Amália. A kocsmáros felélénkülve folytatta. Nézzék, mennyien orgyák most is, és mennyien fürödnek benne. Lépett a Sarokbástyához, és zsebéből egy távcsövet vett elő. Az ezredesné belepillantott a messzelátóba. Jól láthatta, hogy a vártól alig két-három kilométerre egy kisebb tavacskában tuzadnyi paraszt ember fürdik. Szemrehányó pillantással nyújtotta férjének a távcsövet. Napok óta gyötrődöm! és senki sem mondta, hogy ilyen csodálatos gyógyvíz van a közelben. A báró lenyelte a szemrehányást, és sietve távcsövezte a távolban fürdő embereket. A tavacska mellé akkor kanyarodott egy szekér. A szekéren két ötakós hordó volt. A kocsis meg a kísérője nagy facsöbrökkel indult a vízhez, hogy megtöltögessék a hordókat. A parasztok újabban rákaptak arra, hogy szekereken mindenfelé fuvarozzák a vizet, és ebből szép pénzt tegyenek el. Magyarázott közben a kocsmáros. De a vízét egy fityinget sem fizetnek. Azonnal betiltom a vízhordást! Lobbant fel az ezredes. Dudva úr mosolygó alázatossággal folytatta. Attól még nem lesz pénze, ezredes úr. Ellenben arra merészeltem gondolni, hogy kibérelném az ezredes útól a vízhordás jogát. Én fizetek egy bizonyos összeget még a mai napon, ha ezentúl a büdös tapolsza vizét én árusíthatom. A báró szeme felcsillant. Kitűnő gondolat, Dudva úr? És mennyit fizetne a vízjogért? A kocsmáros ismét a kalapját forgatta, és töprengve mondta. Még ma lefizetnék mondjuk ötven aranyat. Három hónap múlva megköthetjük a végleges megállapodást. Addigra én is meglátom, hogy milyen üzletnek bizonyul ez a vízhordás és fürdőzés. Akár ma megkezdheti a pénzveszedést, lelkesedett az ezredes. Csak arra kérem az ezredes urat, hogy hatalmi szóval hirdesse ki ezeknek a rakoncátlan parasztoknak az új rendet, fontoskodott a kocsmáros. Akár indulhatunk. Buzdult fel az ezredes. Közelének érezte a pillanatot, amikor a Bruckenbacker kapitány által soha meg nem hozott száz arany helyett legalább ötvenegy simit a tenyerébe okos Dudva György. A büdös tapolcában fürdő emberek gyanútlanul gyógyítgatták a kemény telek, a nehéz munka és az öregség által csontjaikba oltott fájdalmat. Gondolni sem mertek arra, hogy még ezt a természeti áldást is elveszik tőlük. Talán éppen ezekben a percekben pillantották meg a tenkes felől közeledő két férfit. A barlang élet ugyanis kiújította Siklósi bácsi közvényét. Erősen hasogatott az öreg minden csontja, húzódott a dereka, ropogtak az izületei. Elhatározta, hogy megáztatja magát néhányszor a jól ismert gyógyvízben. Nehezére esett a járás, Máté támogatta az úton. A kapitány ezúttal furcsa ruhát viselt. Fekete plundra nadrágot, fehér harisnyával, csapos cipővel, széles hajtóval és felpördülő karimájú kalappal. Az öreg siklósit már messziről felismerték a fürdőzők, de a kapitányt csak akkor, amikor megszólalt. Nevetve üdvözölték. Belátták, okosan teszi, ha áruhába bújik. Olyan híre volt már a kótyavetje óta. Jó a víz, szomszéd! Kezdett vetközni Siklósi bácsi. Szinte érzem, hogy húzza ki csontjaimból a fájást! Biztatta az öreg misoga. Akkor megmerülök benne! Dobta le mellényét Siklósi bácsi. Ezek meg mit akarnak? Akadt fenn misoga tekintete a távoli nyárfasoron. Az utat szegélyező nyárfasorból fehér kabátos labanclovasok csapat a bukkant elő. Riadtan nézték mindannyian az egyre erősödő lódobogás közepette érkező dragonyosokat. Most mi lesz? Riatt megsiklósi bácsi. Sehol egy fa, sehol egy bokor, nem menekülhetsz. A kapitány is látta, hogy az öregnek igaza van. Ha menekülni próbál, észreveszik, és nyomban gyanússá válik. Felmérte a távolságot, tudta, hogy a lovasok gyorsan beérnék. Döntött. Tegyetek mindent úgy, ahogy mondom, suttogta folytottan a fürdőzők felé. Néhány mozdulattal átalakította kalapját, amely egyszeribe olyan lett, mint az olasz vándororvosoké. Ezután kis kecske szakállat bigyeztett állára, széles szegletű keretű szemüveget illesztett az orrára. Mire az ezredes és csapata megérkezett, már hangosan kántálta: Fűben, fában, földben, vízben van az orvosság! Csak ismerni kell a módját, hogy miként vegyük ki belőle. Mert az, ami az egyik embernek méreg, a másiknak orvosság, és ami a másik embernek orvosság, az az egyiknek méreg. Az ezredes intésére megálltak a labancok. Kíváncsian nézték, hogy mi történik. Máté, mintha észre sem vette volna őket, folytatta. Most jobbkézzel kenjétek-e Nemesi Szapota bal vállatokra! Siklósi bácsi és a többiek követték minden szavát, mintha proféta lenne. Az ezredes furcsában észre a jelenetet, majd lovagló pálcájával megérintette a szemüveges férfi vállát. "Hallod, de jó ember, nem tartanád illendőnek, hogy levedd a kalapodat? Máté csak felpillantott. Nem tudom, kit tisztelhetek, de én most kegyelmednél is nagyobb urral vagyok elfoglalva. Azzal visszafordult és folytatta. Ezután vegyetek mi lélegzetet és a bal kezetekkel kenjétek ezt a nemes iszapot a jobb vállatokra. Pityik őrmester megragadta a kitűnő alkalmat, hogy az ezredes kedvébe járjon. Harsányan Mátéra ordított. Hogy merted azt mondani, hogy az ezredes úrnál is nagyobb burla vagy elfoglalva? Ki van itt nagyobb úr az ezredes úrnál? A kapitány nyugodtan megfordult. Szemüvegén át Eberstein báróra pillantott, és kinyilatkoztatásszerűen megszólalt. A betegség a tábornok uraknál és a királynál is nagyobb úr. Az ezredes úgy vélte, hogy a furcsa ember szavaiban sok a bölcsesség. Leintette az őrmestert, és nyergéből a szemüveges férfi mellé csúszott. Ebben igazad van, jó ember, mondta tárgyilagosan, de nem állhatta meg kérdés nélkül. Aztán ki vagy te? Talán orvos vagy borbély? Kérdezd meg ezeket a szegény embereket, tért ki a válasz elől Máté. Jaj, uram! Senki sem ismeri a betegségek titkait úgy, mint ő. Mászott közelebb a vízben Siklósi bácsi. Szóval, orvos vagy? Faggatta tovább az ezredes. Én csak egyszerű fürdőmester vagyok. Hajót meg a kapitány. Nincs olyan betegség, amit ne tudnak kikúrálni. Bizonykodott tovább Siklósi bácsi. Közvényhez, csúszhoz, derékfájáshoz értese. Kutatta Mátét a báró. A kapitány kissé közelebb lépett az ezredeshez. Minden emberi nyavaját ismerek. Kegyelmednek is nyugtalanok mostanában az éjszakái. Nézett szúros tekintettel a báró szemébe. Valakinek a sorsa erősen izgatja. Nem egészséges, mintha valami nyomná a lelkét. Az ezredes zavadt kíváncsisággal hallgatta a kapitány szavait, aki már az őrmesterhez fordult. Magának a gyomrával van baj. Evés után mindig elbágyod, és rettenetes álmosság környékezi. Miből találta ki? Fökkent meg az őrmester. A körmei színéből vetette oda Máté. Az őrmester a körmeire pillantott, és leírhatatlan aggodalommal rejtette ujjait köpenye alá. A pokolba is, gondolta, ez az ember ördöngősen sokat tud. Mert előttem nyitott könyv az ember, pillantott Máté az ezredesre. Arcának vonásai, a szeme, a mozdulatai, Mind-mind arról a sok betegségről beszélnek, amely ott lappang benne. Határozott hangon szólt az ezredeshez. Lépjön közelebb, uram! Miért? Szeretnék valamit súgni, ami csak kegyelmedre tartozik. A bárófüléhez hajolva suttogta. Mostanában sok sok guta kerülgeti. Honnan tudod, döbbent meg az ezredes. Ne kérdezze, uram, kegyelmet tud lovagolni, harcolni, csapatokat vezetni, én pedig meg tudom különböztetni az egészséget a betegségtől. Olyan a keze, mint az angyaloké, elkendezett Siklósi bácsi. Akkor most magammal viszlek a várba, mondta Ellentmondás nem tűrően a báró. Hű, az angyalát! Rémült meg az öreg. Itt pedig kiirdetem, fordult a fürdőzőkhöz az ezredes, hogy mától kezdve csak az fürödhet, és csak az hordhat vizet innen, aki megbízottamnak, Dudva György Kocsmárosnak kifizeti az árát. Aki pénz nélkül hord vizet, vagy fizetség nélkül fürdik, azt bezáratom. Harsogta keményen. Oda az üzlet! Sóhajtott az öreg misoga, de nem ért rá a saját bajával törődni, mert csőstül jött a következő. Add át a lovadat a fürdőmesternek, parancsolta az ezredes az egyik labancnak. Jaj, uram, nagyon félek a lovaktól, rémüldözött a kapitány. Harapnak, rúgnak. A báró és a labancok úgy nevettek, hogy majdnem leszédültek a nyerekből. No, csak ülj fel, vigyázunk rád, hogy le ne esél kedélyeskedett Ebelstein ezredes. Hiába szabadkozott Máté. Két labanc megfogta a lábát és magasba emelte, a harmadik meg alávezette a lovat. De a nagy vidámság közben a lóvezető labanc eltévesztette az irányt, fordítva ültették fel a siránkozó embert. Ezen ismét nagyot nevettek. Máté úgy idétlenkedett a nyerekben, mintha soha életében nem ült volna lóháton. Előre hajolt, vizsgálgatta a lódomború hátulját, és rémülten kérdezte. Hol van ennek a lónak a feje? Vízhangzott körülötte a nevetés. Nevettek a megrémült fürdőzők is, bár szorongatta torkukat az aggodalom. Ha becsukódik Máté mögött a várkapu, ki tudja... Látják-e még az életben? Itt most fegyvertelenül a csapadragonyossal szemben semmit sem tehettek érte, de mégis bizakodtak abban, hogy az ő kapitányuk, a tenkes kapitánya kitalál valami okosat. Fordítsátok meg a fürdőmestert! <hahaha> Fulladozott a nevetéstől az ezredes. Ismét megemelték Mátét, és körbevezetve alábújtatták a lovat. Fürmester! Iránya vár, fogják köze és vigyázzanak rá, hogy le ne essen, el ne vesszen útközben. Vetett véget a kacagásnak az ezredes, majd a menet élére rúgtatott. Máté látta, hogy itt az életére megy a játék. Nem tehetett mást, játszott tovább abban reménykedve, hogy jó szerencsét talán most sem adja el. Imbolygott, himbálozott a nyerekben. Kapkodta a kantárt, barkolta aló sörényét, szorongatta a nyerekkápát, és kétszer azt is eljátszotta, hogy menten el lebukik alóról. A mellette lovagló labancok mindkét alkalommal elkapták, és attól kezdve szinte karonfogva lovagoltak vele. A felvonó hídon átdobogtak, a boltozatos nagy kapuajban csattogott a lovag patkója, míg végre a várodvarban a kápolna előtti kis térségen a nyerekből szálltak. Máté sziszegett, sóhajtozott, térdét, combját tapugatta. A feleségemet napok óta gyötri a derékfájás, árulta el végre a báró, hogy mi célból hozatta be a várba az angyali kezű fürdőmestert. Most értette meg Máté, hogy mit várnak tőle. Most próbált okos lenni. Az ezredes felvezette az első emeletre, majd bement a feleségéhez, hogy elújságolja a váratlan szerencsét. Máté eközben egy ablakmélyedésbe húzódva, gondosan vizsgálgatta a várodvarban zajló életet. Pityik őrmester az egyik labanchoz lépett. A labanc felpillantott az emeletre. A kapitány nem hallotta, miről beszélnek, de érezte, tudta, hogy róla van szó. Nem tévedett. Tarsz szemmel ezt az embert, Intett fölfelé az őrmester. Minden mozdulatát figyeld, és jelesd, ha gyanúsat észelsz. Oktatta szúrój szemmel, fontoskodva a katonát. A labanc felballagott az emeletre, és megállt a lépcső tetején. A kapitány hátot fordított neki, és a nyitott ablak üvegéből figyelte az emberét. Nem sokára nyílott az ezredesnél szobájának ajtaja. Lépjen be, fürdőmester úr! szólt ki az ezredes, aki Amália előtt önkéntelenül urazni kezdte az ismeretlen embert, hogy ezzel a felesége számára is tekintélyesebbé tegye. Az ezredesnél sem függönyös, baldahínos ágyban fogadta a fürdőmestert. Olyan a keze, mint az angyaloké! Hajálgatva mátét a báró, csak ráteszi a betegre, és már is enyhül a kénya. Végre valami okosat is csinált, Egbert! Sóhajtott szenvedő arccal Amália, majd pillái alól vizsgágatni kezdte a jövevényt. Máté körülnézett. Az ezredesné ágya mellett Veronika állt. Most még szebbnek látta, mint legutóbb. De most megveszélyesebb helyzetben volt, mint akkor. Főben, fában, vízben van az orvosság, kántálta ismét, hogy ezzel időt nyerjen helyzetének alapos végig gondolásához. Önd meg fog gyógyulni, asszonyom. Most a vizsgálat következik, mondta nyugodtan, és az ezredeshez fordult. Menjenek ki, ezredes úr! Én is? Csodálkozott a báró. Gyorsan, gyorsan! élénkült fel Amália, és az ölében simogatott kismacskát sürgető mozdulattal nyújtotta a férjének. A báró Tétován zavartan markolta meg a nyávogó állatkát, és önkéntelenül máték kezébe nyomta. A kapitány óvatosan az ágy alá billentette a cicát. Ekkor záródott be mögötte az ajtó. Amíg a vizsgálat tartott, Eberstein báró izgatottan róta a folyosót. Ekkor lépett hozzá Pityik őrmester. Csattogva tisztelgett, és suttogva jelentette. Halázatosan jelentem, nekem ez az ember gyanús! Az ezredes csodálkozva kérdezte. Mire gyanakszik őrmester? Halázatosan jelentem, ez az ember nem jár egyenes úton! Bármennyire is suttogott az őrmester, a harmadik ablakfülkében várakozó Veronika minden szavát hallotta. Nevetséges! Hallotta az ezredes fölényes hangját. Ezredes úr! Makacskodott tovább picik őrmester. Az ördög és a tenkes kapitánya nem alszik! Engedje meg, hogy figyeltessem! A tenkes kapitánya! Döbbent meg Veronika a szóra. Postobaság, legyintett a báró, de nem folytathatta, mert nyílott Amália ajtaja, és gonterhelt arccal kilépett a fürdőmester. Súlyos, nagyon súlyos. Azonnali fürdőre van szüksége. Két hordó víz kell, mondta, de tekintetét nem került el az őrmester hirtelen mozdulata, amelyel elhúzódott az ezredestől. Most már bejöhet, ezredes úr! Intett, és visszalépett a szobába. Az őrmester izgatottan állította meg a bárót. Meglátja, ezredes úr! Ő akar majd a vízét menni! Nem bánom, figyeltesse! Mondta rövid töprengés után az ezredes, és intően hozzáfűzte. De tapintatosan! Oda bent Amália csak nem felettette az ezredese az őrmester aggájait. Gyorsan! Gyorsan! Sürgette férjét. A báró pillanatok alatt parancsot adott, hogy egy szekeret szereljenek fel két ötakós hordóval, és nyomban induljanak a büdös tapolcához vízért. Fél óra múlva az őrmester jelentette a fürdőmesterrel beszélgető ezredesnek. A kocsi készen áll, indulhatunk. Okos ember maga? örmester úr! Szólalt meg hirtelen a fürdőmester. Természetesen! Nézett rá sértődötten az őrmester. No, ennek örülök! Sóhajtott megnyugodva a kapitány. Miért? Lepődött meg Pityik. De a fürdőmester már az ezredeshez fordult. Ezredes úr! Nem tett jót nekem ez a lovaglás! Szeretném megkérni az őrmester urat, hogy egyedül menjen ki a gyógyvízért. A báró csodálkozva nézett Mátéra. Hogyhogy, hogy? nem akar kimenni a várból? Okos ember az őrmester úr! Emlékszik pontosan, hol álltam én, amikor azokat a szegény embereket kúráltam? Emlékszem, mogyogta zavartan, pityik őrmester. No, lássa, akkor éppen onnan hozza a vizet. De vigyázzon, hogy útközben ki ne hűljön. Fordított hátot a megzavarodott hatfinak, és fáradt hangon mondta az ezredesnek. Ameddig megérkezik a víz, pihenni szeretnék. Mutassák meg a szobámot! Veronika, intett az ezredes alánynak. Vezesd a vendégszobába a fürdőmester urat! Máté meghajolt, és a lány után indult. Aki látta, megesett rajta a szíve, úgy vonszolta magát. Mit szól ehhez, őrmester? Fordult az ezredes pityikhez. Nekem ez az ember gyanús! Csökönyösködött az őrmester. Miért? Mert nem akar kimenni a várból! Az ezredes haragra lobban vasziszegte. Őrmester, maga hülye! Igenis! Csattogott tisztelegve pitik Őrmester, és elindult a szekérhez. Veronika bent a várudvaron egy boltíves helyiségbe vezette Mátét. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, a kapitány hirtelen szembe fordult lányjal. Köszönöm, hogy elkísértél! Nézte kutató tekintettel. Veronika zavartan közelebb hajolt a férfihoz. Lehet, hogy nagyostobaságot tobaságot csinálok, kereste gyötrödve a szavakat. De úgy érzem, el kell mondanom, amit véletlenül hallgattam. Az őrmester azt mondta az ezredes úrnak, hogy figyeltesse magát, mivel a tenkes kapitánya nem alszik. Máté alsza meg sem rebbent. Az az a kapitány a kicsoda, nézett kérdő pillantással a lányra. Veronika csak nézte a férfi mosolygósra váltó szemét, amelyből az ő számára eddig teljesen szokatlan melegség sugárzott. Ő is önkéntelenül elmosolyodott. Nem is sejti? kérdezte mosolyogva. Máté válasz helyett átölelte a lányt, és úgy csókolta meg, hogy Veronika sok mindent érthetett belőle, és többet egy szót sem kérdezett, hanem még néhány percig elbeszélgetett ezen a hangtalan nyelven. Amikor Veronika úrnőjéhez sietett, Máté több rengve zökkent egy díszes faragású ládára. Ha eddig élni akart, most ezzelszeresen kívánta, hogy éppen és egészségesen jusson ki a várból. Hanyad feküdt a ládán, merengve nézte a éveket. A csörömpölve érkező zaja zajarebben tette fel. Egyszerre érkezett az ezredessel a hordókhoz. Kért egy lopó tököt, és gondosan elszívta a kénesen párolgó hordóból. Az ezredes és az őrmester figyelte minden mozdulatát. Először csak gondterhelté vált az arca, majd felháborodottan fordult az őrmesterhez. Miért késlekedtek vele? Tessék, alig gőzölög, csorgatta a lopóból egy pohárba a vizet. Aztán úgy tett, mintha inna belőle. Ráadásul rossz helyről hozták. Érzem az ízéről. Éppen onnan hoztuk. Próbált szabadkozni az őrmester, de a fürdőmester rákiáltott. Kóstolja meg! Ez nem onnan való. Pitik őrmester kénytelen kelletlen nagyot ivott a pohárból, de a kénes, büdös víz öklendezően rántotta össze a torkát. Forgatta a szájában, kibukni nem merte, mert az ezredes ott állt előtte. Máté alopóval hátba csapta pityket, és ezzel a meghökkent hadfitorkán lesegítette a pokolszagú folyadékot. Amíg Pitik őrmester a lőcsre borolva nyögdécselt, Máté gondterhelt arccal kezdte magyarázni a bárónak. Az ezredes úr kedves felesége érdekében még ma el kell kezdeni a kúrát. Úgy látszik, személyesen kell kimenni a vízért. Mit mondtam? Egyenesedett fel a lőcs mellől az őrmester, de Máté úgy tett, mintha nem hallotta volna önkéntelen kifakadását. Szeretném megkérni az ezredes urat, hogy kísérjen ki az embereivel. A báró kissé zavarban volt. Most beigazolódhatott volna picik őrmester feltevése, hiszen ez a furcsa fürdőmester valóban ki akar jutni a várból. De akkor miért kéri arra, hogy csapattal és személyesen kísérje el a vízért? Mindegy, döntött az ezredes, bármit is forral a fejében, az ő kezéből nem szabadulhat ki. Máté kocsin döcögött vissza a büdös tapolcához. Előtte három lovas, a kocsi két oldalán egy-egy lovas, a kocsi mögött négy lovas adta a kíséretet. Az ezredessel, aki kisé oldalt léptetett, tíz labanc fürkészte minden mozdulatát. Mégis tudott két szót váltani a kocsissal, aki siklósi fuvaros ember volt. Csak lassan. Amilyen lassan csak tudod. Úgy merd a vizet. Suttogta a kocsi zörgés leple alatt. És figyeld minden mozdulatomat. Alig észrevehető bólintás jelezte, hogy a szegény ember megértette a kapitányt. A büdös tapolca környékén teremtett lelket sem találtak. Máté fontoskodva mutatta a kocsisnak a pontos helyet, ahonnan a vizet merítse, majd kényelmes mozdulatokkal vetkőzni kezdett. Ezredes úr, én fürdenék egyet, amíg megtelik a hordó. A báró kissé töprengett, hogy ebből a fürdésből mi következhet. De megnyugtatta magát, hogy pucéron úgy sem menekülhetne a fürdőmester az ő lovasai elől. Hagyta, hogy belemászson a vízbe. Ő pedig kimért mozdulatokkal felalásét ágatott a tavacska partján. Máté láthatóan nagyon élvezte a gyógyvizet. Lobitz játszott a vízben. Néhány perc múlva mégis kikapaszkodott az ezredes mellé. Ismét kihűl a víz, ha ilyen lassan merjük, mondta Gond terhelt arccal. Mit tehetnénk? Vált Gond az ezredes is. Ezeket az ácsorgó embereket is beállíthatná, mutatott a széles körben őrködő katonák felé. Ezek katonák, és nem parasztok, hárította el hűvösen az ajánlatot a báró. Máté vállat vont. Ahogy jónak látja, ezredes úr, csak a kedves felesége érdekében mondtam. Lépett vissza a vízbe. A báró tovább rótta szertartásos sétáját, hol a kedélyesen fürdőző, hol a lassan telő hordó felé küldve pillantásait. Lassan megy, lassan megy, dörmögte türelmetlenül. Végül mégiscsak odalépett a dragonyosok tizedeséhez. Állítsa be sorba az embereit! Adogassák a vödröket! parancsolta. A dragonyosok hosszú láncot alkottak a víztől a hordóig. A fuvaros megmerítette a vödröt, a katonák kézről kézre adták, a tizedes beleöntötte a hordóba. Az egyhangú munka közben észre sem vették, hogy Máté apró jeleket ad a szegény embernek. Az pedig lépésről lépésre mélyebbre mászott a tavacskába. A dragonyosok önkéntelenül követték, és mielőtt a vízbe csobbantak, annak rendjemódja szerint a száraz patra lerakták fegyvereiket, puskaporos szaruikat, hogy el ne ázzon a lőszerük. Gyorsabban! Gyorsabban! Betegnek lesz a víz! biztatta őket a lubickoló kapitány. Gyorsabban! Gyorsabban, betegnek lesz a víz, szajkózta utána a báró, de a hordó csak nem akart megtelni. Azt persze nem vették észre a katonák, hogy a fuvaros félig meríti a vödröket. Ezredes úr, kapaszkodott ismét ki a vízből Ekemáté. Ez a fürdő csodálatosan megnyugtatja az embert, és valósággal kitisztul a fejt tőle. Suttogta bizalmaskodva. Majd a várban én is megfürdök, Válaszol zavartan az ezredes. Ég és föld a különbség, kezdte lelkesen magyarázni Máté. Itt, ahol a földbörtör elő, itt a leghatásosabb. Mint ha kicserélték volna. Próbálja meg! Gondolja? habozott az ezredes. Meg kell próbálni, felkesítette a fürdőmester. A báró kisé bizonytalanul körülpillantott, és vetközni kezdett. Máté szolgalmasan segédkezett, de nagy ügybuzgalmában a húzás úgy sikerült, hogy a combigérő lakcsizma színültig megtelt vízzel. Erre jöjjön! – Erre, ezredes úr! – készségeskedett Máté. – Itt alába alatt buzog a forrás. Érzi? – Érzem! – Rebekte a báró. – Akkor kezdhetjük a kúrát! – Fűben, fában, földben, vízben az orvosság! – kántálta Máté majd az ezredes szemébe nézve parancsolóan mondta, mindent úgy csináljon, ahogy én. Lassan úgy fordult, hogy az ezredes háttal került a labancoknak, de ő szemmel tarthatta minden mozdulatukat. Most a jobb kezünkkel kenjük-e nemes iszapot a balvállunkra? hajolt a vízbe, és a tavacska fenekéről felmarkolt iszappal gondosan kenegetni kezdte a balvállát. Az ezredes kisé bizonytalanul, de követte minden mozdulatát. Most a bal kezünkkel kenjük enemes szapot a jobb vállunkra, folytatta Máté a kúrát. Az ezredes pontosan utánozta. Érzi, hogy mekkora erőt ad? Kacsintott biztatóan a kuruc. Csodálatos! Sóhajtott boldogan az ezredes. Most mindkét kezünkkel kenjük meg a szívünk táját, hogy erősödjön a szívünk, maszatolták a sorat a mellükre. Máté, mielőtt ismét iszapért hajolt, alaposan szemügyre vette a lucskos labancokat és az ezredes lovát, amely alig három ugrásnyira nyira a parton. Most a homlokunkat kenjük meg a e nemes iszappal, vezényelt Máté, és amikor látta, hogy a báró áhítatos engedelmességgel követi szavát, hozzáfűzte, hogy megjöjjön tőle az eszünk. Még be sem fejezte a mondatot, nagymarék iszapot vágott az ezredes képébe. Úgy találta telibe, hogy a sár az áhítatosan eltátott bárói szájba csobbant. Az ezredes levegő után kapott, de az első iszapgránátot követte a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik. Báró Eberstein Egbert császári ezredes huldoklott, köögött, miközben a kurucz kapitány úgy belenyomta a vízbe, hogy csak a füle látszott ki. De az elegendő volt arra, hogy Máté belesuttogja azt, amit akart. Ez a víz a parasztoké! Ha a kegyelmet beleüti az orrát, akkor én a fejét nyomom bele, ameddig bugyborékol. Lökte a víz alá a bárót. A vízből két ugrás volt a part. Felmarkolta az ezredes díszes öltönyét, aranyos markolatú kardját, parancsnoki pálcáját. Innen három ugrás és az ezredesi ló hátán volt. Nagyot csattant a parancsnoki pálca a paripa oldalán. Helyből ugrott vágtába a ló, és repítette a nyergébe tapadó mátét. A monoton munkában elbágyadó labancokat a vágtató ló dobogása riasztotta fel. Először nem értették, mi történt. Keresték az ezredesüket, de nem találták. Amit megláttak, azt hinni sem akarták, hogy ott a vízben kapálózó sárkupac Eberstein báró. Csak néhány másodperc múlva, amikor az ezredes már levegőre kapott és iszapot köpködve üvöltötte, Elfogni! Elfogni! Csak akkor a nagy kiáltozásra eszméltek fel. Rohantak az ezredeshez. Patra vonszolták. Végre megértették, mi történt. De akkor már hiába küldték a sebesen száguldó lovas utána fütyülő puskagolyókat. Ekem mátét elnyelte az erdő. A siklósi szegény ember pedig nagyon vigyázott magára, életébe került volna, ha most kineveti az ezredest. A vízhordás természetesen félbe szakadt. De a legnagyobb szégyen csak ezután következett. Köpenyük öblében kuncogtak a labancok, hisz most már nem csak őket, hanem ezredesüket is gatyára vetkőztették. És hogy ki volt az illető? Semmi kétség, a tenkes kapitánya. Pitik őrmester ez alatt a várban rostokolt. Látta, hogy a büdös tapolca felől közeledik a dragonyosok csapata. Szinte egymásba értek, olyan szorosan lovagoltak a szekér mellett. Testükkel próbálták eltakarni gatyára vetkőztetett, tetőtől talpig sáros parancsnokukat. Ebből adódott, hogy a várud varva belovagló csapathoz sietve, Váratlanul bukkant elé a kocsin gunyaszó mocskos alak. Maga meg hogy néz ki? Üvöltött rá Pityi körmester. Eberstein báró felkapta a fejét. Most egyszerre robbant benne minden dühe, minden megaláztatása. Vadó ragadta ki a kocsis kezéből az ostort. Nem is mársz meg! Te gazember! ugrott le a kocsiról, és ahol érte, hogy csépelte az örökké éber szasszemű szemű hatfit?